që i tje këti të drru, dhe rendin e konta kësë në kota. Të broze të fjim, <të> në të afimë, në të hemit këmë i të foli për dobi dhe përfetimi që në të ndzirim nga nërveshja dhe në pesatimi një përit nga akabe. Dhe këmi thënë se kësë rada ata që elën nga medine ishi shumë të të për në me rekesh se her në po. Dhe gjithashtot, vërin jojme të mirën nga medine janë Se klima e Medines kështë e filluar të bëhet shumë përshtatshme Për pranimin e Islamit Dhe për pranimin e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam Dhe kura ta u takua në pejgamberin aleyhi sallallahu aleyhi sallam Pa dëshim se ishte një takim i veçant Nuk ishte thjesht takim sa për të par Por ishte një takim për te i kësajt dhe në koda të këtij takimi u nënshkrua një marrëveshje ku medinësit morën prosi për mbrojtje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ishte një lloj ë faza e re për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam drejt një garancë të tashme po formohet një qerrë e re, një vend i ri u përgëmërës në lërë shumë do të mund të zhvillan të aktivitetin e shpalë dhe se Zotë Gjelle Huale e nga rëkëj me ta. Mirë po, një dini se përgëmërë i Sallëm, me gjith pozitën dhe me gjith uh, faktën se ishte përgëmërëja Allah, me gjithë dhe të nuk lë viste asë një plëmbë, me asë në dhejtim palenë e Zotë Gjelle Hualehu. Andë i po u morë vashme ta, po që morë i konfirime Sinqerta dhe të sigurta nga Medina sitë, se po erë dhe Teknina kemi vendrojtë, për me gjithatë Nuk ishte ande leje Dhe nuk ishte ande konfirmim Se dhe në shpërmgullia ti dhe tjetë Medinaja Ndaj a ju sigurua Në aspektin njërzor Se bepe t'i mori tjetë i gatshëm Mirë për ande tashë, tashmë e, Nuk ishte Ardhë shpalje se Të kime shkunë Medina Aja dinde se Allah Gjallewarë dhe t'i bënd të zhide për dikonë Mi për nuk është e sigur Cili vendës i shtaj Dhe ka në disa të smetime Që flasin Se si erdi Leja Për të shpërgur në Medina Dhe si filluan Do të tatë grupet e para Për të shkuar Medina. Për në Medina Peygamberi S.A.S. Në mënyrët të ndryshme I vinin konfirimin nga zë Gjellewala Për mësë Gjibrinit Për ndatë të që Disa gjërat i vin edhe në ndër Për ndaj din edhe Se për gëmërësën, ka pa disë ëndra që kanë të bëjnë me ditë në gjykimit, ka pa disë ëndra që kanë të bëjnë me denimin njësë njerësë, ka pa disë ëndra caktuara, si kërse kemi cikë, dhe gjitha këtu ëndra jenë piesë e, e shpalës, dhe nga se jenë hakë, jenë vërteta. Ibrahime e sonë, si e kupët e që duhet me e therë djallën ti. Thë inë një era, enë një endhë bëhë, këne për shonë nësë pë kur janë të, të zgjuar, nga si janë të mbrojtur nga gjitho, nga cëmim nga gjitho prejkja e shetanit. Ne nuk dimë ndra caktuar që farësht, apo ashtë nga pëshpëritja e, e, e, e vetës, nga editore, asht, nga rkesa ditore, ashtë nga cëmim i shetanit, ashtë e vërtet nga zoti nuk dimë në. Për kësip shtjellime dhe pa mësipër minda gjërat, nuk nuk nuk egzistojnë. Andaj përgameris oselën, pa po në ndër, një vend caktuar sa atje po shpërngulej. Dhe ajë vend i nxante disa vendethe. Ishte vend që kishte shumë hurmën të, dhe ishte vend që tët, në tëtë në lindjet e ti dhe në përëndim të ti kishte në gjeshmit ma dhe mësë njëri tjetërit. Dhe kërëzua pejgamberi S.A.S. i tha shumërëti kam panë në ndërë dhe në shpërngullin e juaj mirë për mduke si ku se të jetë jemame një vend i caktuar ose hegjer vend tjetër, apo jetëriv, me dineja dhe endë nuk ishte e qartë se cili dhët ishte vend i ku ka më shpërngull për nga mirën sallat sallat sallat pas ta i redujt pa ndërë të qartë se kjo ishte jetëriv dhe si mbas përshkimit të ndërës vend ku ka shumë uh, hurme dhe gjithashtu vend cili dëmonë paralaxhëve ti në perëndim dhe në lindje i kishte me shkëmbin, hadith, më uh, shkëmbën sikurse ka një hadith, do të thonë ë shkëmbën të fat të diegur, don të kuqë sikurse i ka i ka dieg dielli. Dhe këto ishte shajm se vendi për gulia e tij do të krijet një vend i cili do të ketë pavarësi ekonomike, ngasë ka shumë hurme, nuk nuk, nuk nuk do të kenë të voren nga rrethonte jashtëme dhe e dyta Paralaj që e këti veni kanë shkëmbi sa për pas mundësi për të mbrojt Uhudi dhe pjesën të tira që e rëthën me Medinën Prandaj në ndërën e dytë ishte e qartë se këtë ven i shpërngullit do tjetë Medinëja Dhe pejgamberin S.A.S. doli për të prezuar sahafet e ti Dhe duke u dhenë leje që ta shmë mund të fillani të shpërngullinit Ta shmë mund të fillani të shkoni në, në Medinën Dhe kështu fillajt Filluan fiset e para, familjet e para më shkuan nga fisë të yjora të Mekës, më me shkuan në Medinë, edhe pse këtë lëvizje e kanë kurajë të Mekës. E paso diçka, po nduhet po shkuin në Medinë. Mir, po nuk ndëmorën masa serioze. Për shfarosje, nga se e krahasuan këtë shpërgulje me shpërguljen në Abisinë. Do thonë, as shpërgulje përkohshme do të dështojnë, nga se s'kanë pas me veten pejgamberin sallallahu alaihi dhe kta si nuk e kanë pejgamberin sallallahu duke mund dhjetorit. Për edhe nuk, nuk në në mërë masën fillim. Andaj, lërë shumë filluan disa familje me u shpërngull, dhe, dhe të fjasin e për në talmen edhe konkretisht për disa shpërngullet, si ka ndohet dhe rrasin interesante, ndërta, dhe që të shpërngullet edhe Ebu Bekri, radiallahu ta'ala, si ka qimë i herëshëm gjësen, ka dosh më bëjë pari, ndrapon në, në pun të mira. Ndërse peygamberi s.a.sallem i tha Ebu Bekri, masë unë ngotë, Nga se endë nuk më është dhe në leja për të etësën O në leja është rënë në shkuën në Medine Që të shpërngu në besëntarë Por pejga për mërësën jo A ti Allah s'i kështë dhe në leja endë qajtë i vizë Ti rëmë me këndë Dhe Abu Bakr nga tja kuptaj se Do tjetë shëqrua si pejga mërësëllem Në Medine Dhe prea së i kohë Muj më radhë pregaditej edhe me fornizem, edhe me strategi, edhe me deve, me gjitha këto pregaditej bubekri për shku bashkë me pejgamberin sasën në Medine. Dhe kështu finuan grupet e para të ndërëllet me shku në Medine, nga ta ishte edhe Omer i bin Khattavi, Radiallancili, këto grupet e para o shpërngon në Medine. Dhe kjo nuk është i kje, pa dushim, të ta në të ishin nga që uh, muhaqër, me kelit, me kasit, ka, ka qenë nga që më jetë edhe me vitet etëra. Pa ndër një shprej, se dhe shpërngu një ndikon. Mirë, për kërëri mundësja më shpërngu një me le e zotit Gjellën e Gjellalu, me një menë ku tash më lefshmë kanë me e, zbatu fenë, dhe lefshmë kanë me e, i përfil unë atë Allah Gjellëola, pa presone, pa dhunë, pa, pa shtifje nga ona korejshme, pa dushim se ishte një nëzitim dhejtë veprave të mira, ishte një nëzitim dhejtë një venit lirë, një ike nga realiteti Në kështu fillon, si kështu grupe, grupe me u shpëngullë në Medina, dhe fillon Medina të bët një vend shpëngullje, një dhe një vend i një të arme të islamit dhe shkuarit se pejgamerit sallallahu aleyhi o sallam. A, të ndërlozën nga kjo pjesë mund të ndërëm dobi dryshme për i tyre, fillimisht do të edukata pejgamerit, sallam, e pejgamerit sallallahu aleyhi o sallam dhe për kushtimin e ti që çdo lëvizje ta bën ti në mbikëqyrjen dhe me lejen e Allahut të vareqota. Te dërgoza në se pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. I synësti pas në shpirtin e tij, i pasur në mendjen e tij, e i pasur në dijen e tij dhe i udhëhequr me shpallë Allahu Jalla Wala. Nuk ndërmuani vendim kaq të madh, një hap të madh, nuk ndërmore. Pa shpallja atësi duhet timi në për vendimet e caktuara kur duhet të marr. Shtojë njëri për shembull vend të marr më Të vëdëgoj, vëdëgoj. Marr për shën mbi bazat caktuara, mbi bazën e një presioni, mbi bazën e situatës, por të gjithë situata do mund të bien këto. Po si tota, po dimë këto. Po ai bien këto drejt me sy. A duhet të shkoj këtu aktivitet të më shikoj? A duhet të bëj këtu për të më shikoj? Për anë, na duhet të mos u shë me illegjitim në veprimet tona. Me të gjithë me di. Jo të marrëm vendimin mbi bazën e presionit. Të marrëm vendimin mbi bazën e shtypit, mbi bazën e rrethanave me bazë në një realitet që ne po jetojmë, mbi këtë bazë më marr vendim. Po është e vërtetë se realiteti ka ndikim? Është e vërtetë se rrethonat e kohës dhe vendi kanë ndikim? Mirë po, a to nuk legitimojnë veprime? Tu dallime. A kanë ndikim në, në vendimore? Kan ndikim. Mirë po, për më e legitimojnë veprimtë e përmbajtuar. Në kohën e vendit, duhet argument, duhet shpogë, ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sa selam, duhet të interpretojmë i saktë dhe i vërtetë dhe i sigurt i njerëzve dijes se për këtë rrethore për këtë kohë vjen ky rregull, vjen ky mysim, andaj duhet ndërmarr këtë vendim. Çto duhet bërat vazhdimisht. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, megjithëse me vori besatimën ishte e sigurt me shkumbedinë, ishte rrethon mjaft, domethënë e e e e e, e vështirë në mënyrë sa so për të marrë vendime me ikë pse ai pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, andaj u nisim korn, andaj u nisim korn le, lok levizin gjaktor, përkundër personave shtypës atë e dita që marim për kësajtë të ndërlëzër kasë se edukate kjo është një fushme për kësimsimi apo, është edhe nga uh, dishmërija e ashabet për të pegambit për të përshtat uh, për të përshtat fesë dhe ju e kondërta për që më shpeshe një shkuem sëtë njerëzit uh, tentojnë që fin me i a përshtat rëthanave dhe intereset e tyre të saktuarat për që më nuk uh, një urë në saktunë fëtarë Biëndesh me interes të aktu A ne i shikon me kërku lesime Shikon me kërku përshamu rrugdalje Ndë një fetfa Saktuar që i alejan Gjitha këtu për tja për shtatë fel kujt Edhe thonëve të ti Dersa ashabat nuk ishë në kështu Pasav në Kusand Medinia është problem me kam një thrybë atë ja, s'ka ujë, s'ka kështu në shkullar. Na fodalëm është diku tetë për shkakun ose më thon po mirë me shikoi Allah Allah, po na po na boi presion, ama nuk ka çast, na duhet domojt arsye dërma që mos më çumë me Medinë me krahë. Me Meqenëse me ata gjithashtu gjitha i lan anash dhe pa rastish kishin interes në fesë, në çopsën rrohtëa fesë. Tashojse rrohtëa fesë, farmu adrimi de Allahu xhallaluhu ve simi drejt vegetator të punë të mira që kërkohet për më me vim. Nuk mund të bëlesh këtë vën, da kërkohet më shumë këtë vën, ata lshuan. Azo nuk, nuk meken, e kishuan po pretesh smeker. Nuk e kishuan pretesh smeker, përderi po i ngjamë smeker. Epo lshuan, dhe disa nuk krijuan kusht të normalë për të adhuru zonë jellevara, për të tuat lërshëm, për të zgjuar lirinë dhe atë drejt që duhet me gjithë çdo njëra. Elapsa? që, si përshëtasht, nuk duhet nuk duhet ashtë i iqë, ata rezistuan rezistencë për të 3-med vite, edhe po të kishën pas mundësi të nërëzit. Këtë rezistencë të ashabëve dhe këtë sabër të tyre me pas mundësi njëri, me e këthy në rëthana normale që njërës bujë sabër në problemet të tyre, mund, mund të jetë e mjaftush me aherë rezistencë të 3-medeqare, nështë për 930 dhe jetë tjera dikush me për sabër dikot. Aqë ishte në gjeshë me rez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 u shtruan vit nga ana me Kazë. Dhe prap ata nuk dolën, nuk ikën pas mes ditë të pegan bej sallallahu alaihi ve sellem. Andaj edhe edhe Vjetin Medinë ishte me urën të fesit. Duat të bikën në Mekësh në me urën të fesit. Po largimin gamëkësh në urën të fesit. Dhe ata i pështoteshin, unave do të xelëvolë dhe ju e kupterson. Dhe ai duhet të kuptojë pasme për shtatfë lini interesave tonë oz profortin për shembë këtë cilëtona te kevetona më po më cin te gasim me kundrobi Allahu xhellahu te ala e robi lviz mbi bazën e kërkesave te Zotit te tij dhe jo e kunderta ndaj kjo es edukata e dy qe duhet me marr sikur se pa me nga pejgamberi sallallahu alei ve selam e treta dhe ashtu çmenditur me kete asha gajesoria e e e e prap, e trop e mekasve per sakrificne rodos nuk thane rasulullah tash edhe me shugalla ademë skumë vënë panjora on a pak tu hiqëm a pak vonom të s'është bon dua zot djalloti Allah e pranon dua po edhe dua Allah më ha ditë më ke Allah kena më ke për shembull apo sukses to ishte ishte gjithmonë gatishmëria e sakrificës kush i shet dukur ata e po diku dikush ngon ti msimi imsen katrin ngon ku endi para të ta dhëjë apo atazh tashmo no ko mos zgjdos pika kor gjithmonë të uni Allah botë presja në mundësit e vazhdimësisë, nuk den dikon shuhën apo. Ku çën zonë çati është kjo? Allah. Merëndësish me, me kur Rabi Allah te bara si ka wa ta'ala sikur se këtë. Andaj, gazetaria tiro për sakrifikou nuk kishte fund. Nuk mund nuk kishte nuk shihej fundi gazetari sa ashab për sakrificë. As nuk shihej lodhja për këtë çështje. Po gjithashtu të ndrolojë në tasme tim ka or se posta u përhap lajme se uh, është lejuar. Që të shkohet në Medine, ju dini se kështet të shpërngull në Abisini, që që që nëshkuar më heret, apo? Ata ka met halë atje, si në këthy, përpjeket e kërëshme i këthy dhe shtuan dhe ka met në një atje. Epo ka met, dëmohon, për një kodë saktua dhe iso, bënd në një zhjithje. E da ta atje rrënin, pa i bo presion, përgjama shumë në Rasulullah, e kur mu, e kur dëzdim, apsut rrënin, pa po presion, dhe kjo shumë në nësi nga së ngjatia në përshëmbull, ë njerëzit që janë përgjys për merr vendim, procesin e dijes. Gjahen kanë mundësi me, me ngut një vendim sipas presionit kërkesave. Por e kurkjo, e, kur e pse as nuk po këto, pse kështu tani noshta noshta i presionon komo si me ngut i proces që fund mund të jetë gabimor. Andaj duhet njerëzit që janë përgjys për vendimorë duhet ndonjë rahat. Po më ia pashu gjendjen se kështu gjendja po e ndihmon vendimtarin. Po më pashu situatën, por jo me presionin se u shëndohë nga njënë me me bu presionë, citatës aktuara, fërmenzini vendim që mund tjetë pasaj i ngutë shumë. Dhe ata nuk bënë presionë për i kamerit së salëm ga abisinia. Dhe qëta është të ndërrozër, ndër, ndër, ndër, ndër, posa erdë lojmise, tashma Medinia është vend shpërngurja t'yne, atje kanë me shku më ndërtu shtetjën dhe atje kanë me shku më ndërtu vendet t'yne, o shpërngurin ga abisinia ne? Medinia. Shku ata ka shkuar në Abisinji, nëse no në s'o zgaboj, kur kemi thonë vetën e 500 dikonapo. Në vitin e 500 shpoldës. Po, vitin e 500 shpoldës. Natë tash shkëngulja po dodnë vitin në tramë të shkolës. Po. No jam plot dik tetë vit, vite, jam plot diku diku shtatë vite, diku nëntë vite, nëntë vite të tëra, vonë kaq shumë në, në Abisinji atje lart pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pastaj shkuan në, në Medinë. Këtu dhe këtu kemi një koncept të vonë se besimtaria të ndërrohen dozave kemi një reception. Mund të ndanë ngajana vendime për zgjidhje të përshtatshme. Për shembull, ëh, jeni në situatë ku nuk mund të mos zgjidhje të përshtatshme. Dashë anë nuk jemi në situatë nuk e rëthallat. Mirë, ndër merr hap që bën zgjidhje të përshtatshme. Dhe kjo zgjidhje të përshtatshme domon duhet të jetë e përshtatshme për klientin. Dersa so di më të vëzëta për jashtë. Kur vije koha për ditë për jashtë, kanë të zgjidha e përjashtme dhe e vazhdueshme. Për gjene ndoçi ne më marr i vendin për ditë për kështme. Pastaj ne pershot në pleçat. Kur vjen koha ku për ditë të pasoj, që, që kërka që të bëj, pastaj pritom onboard, tashim vura hatën këtu, që zotat më thon tash në pisinë, pastu kena bëu shtëpia, kena bëu tregtina ai na i tash në punë këtu tash ku më shkoj në pisinë. Ja atë kanë ditë më fillim se në pisinë në kurvash këtu në bula tyra. Ka shku për kështat atje. Dhe kështu do të më vendosat. Anda dikush shkon diku me nivel, për shembull, po në interes aktuar. Po. Shka, rreth disi këtë punë. Kur këtë punën atë, ti më fijn vendin e caktuar apo ne shojë për shembull, njerëz që shkojnë për studim i jashtëvanit. Mirë, do të më shko në studiu ose për punë jashtëvanë caktuar apo. Mirë, po. Ka përfunduar te do sta koha për çka ke shkuat atje? Te buni pavarësi caktuar ekonomike materiale, ose për shembull, te arid qrodaj dyshma akademike. Tash këtheu, të si shkuat e përgjithmonë, të ke shkuat e përkose me kry një punë Antash këtheu në vanjën të anëse, aty ku tash pritët të menejt përgjithmonë aty Ku pritët kontributët, ku pritët pritë investimit, e kështë të më rap Në sotë kemi nga kuadrë që, të më thonë, vanjë, popullë i, i, i ka dërgu Me një fjallë, me qef me shku me më sudikon Dhe kanë metë e di që këtë nuk është, është situatë e përstashme qoftë as as para afundën kanë me atje ku kanë shkuat ata. Por megjithat, ajo që ti ke shkuat ti shkua, më bë ka qenë zite për kështu. Nëse po zite se s'ka qenë garanton, se po sikse më qenë, kto të kisim më shkruajmë ku atje. Rregull, ajo për kështu mund të jetë 7 ditë, 10 ditë sëmërciaja. Por anëse ja. ti ke shku me një mision caktuar, ti ke shku me detyrë caktuar, kur ajo përfundon, faulla. Gjithë diku ku stash po vënë vatonit të përhasur aty ku ka mëmit i ratë tu. Në kilometrat Jo po shabull zite për koshme, munduai pasaj në të përhershme. Për ka shku për 2 vjet, e kam vetë u bë gjithatë, edhe nipi pati të bua ti apo. Po them që kotirin me shikues se ka marr për këtë kunë e konkry, pastaj shikoj se a arkivani për herë të kutë mëmet, a komon për herë të apo ka marr për buzë zite për përkoshme. Ju jo, ka marr më buzë zite për koshme, gjasë nuk mësh dhën mundësia në vendin tëm për buzë zaktuar, ka pas problem. Rregull, kjo pozicion tashmë ktheu në vendin ku dish person me dekë aty Mehmet era të tu me vazhdurjet e mutu detin në në përhëpshmërinë të kontekstit dunialukut. Ne së zakonisht për kështu është përkash, vërtet dunjoja, mirë po padyshum të nd raport me me për shemb misiona të kum kushkan që është vënë këtu më vonë për herë më deri deri në deri në vdekje. Dhe kjo është një një një më vërtet msim e rëndëshme që na japin shpërguet në në Abisinia. Dhe çfarë do të bëjmë mund të dishkaliuat për kose, këtë koca por nga se nuk kemë zgjidhje. Po jo përseçmë konklëjuar, vjen situata kur ska nevojë për këtë çështje. Tashmo kalojm kalojm ga gjendja yargjëskësh në gjendje të zakonshme. Apo, ndaj dikush në moment saktuar, kalem bon të caktuar kalon gjendja yargjëskësh, bën zgjidhje. Tani, tani në gjendje të zakonshme. Jo, kjo ka qenë e liuar për këtë citat. Kjo ka qenë e liuar për konsist, për çdo rëthona. E pse tash u bën ndaluar? Jo, ajo ka qenë gjithmonë ndaluar për është lejuar për kësështë për rëthona të këlluarësës nuk kemi pasit e rëthona, të ashtë i nuk këmë nuk të rëthona, nuk kemi arsye mund me e këzu këtë lejuarë, kalëm të kërëgjina, të kënda lejuarë, dhe e kënërta. Ndaj, dhujme pasit dhe mes zidhjive të përkashme dhe zidhjive të përheshme, mes gjeni se jërë zë kashme dhe gjeni se zë këndshme. Dhe kjo në gjarin e hemësën k dhe gjithashtu te fundit ndërlozë që duam plan është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bitin e Medinës bitin e Mekës dhe kjo kishte urtë të madhe kishte urtë të madhe ë mund të duket për shembull pse mos më mos më shkutuai parë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nëse shpatimi pejgamberi ishte Ma i rëndësishme, se këtë tjetër të po A i shte ma i rëndësishme Me gjithët Allah Gjallala të elat të fundit Pse elat të fundit Nga se Pegamberi uh, Sallam Allah Gjallala ka më në mbrojtje Dhe aje dinte si komendipi Pre mekes Mirë po, nëse dilë pe të pegamberi nga meke Ikëte nga meke Kushtë mire me organizimin e Grupeve, turmove, që do shpërngunëshin nga me e kjani medine Do të, të bëshin jelën në kaos Pasaj mund të hakmirëshin Për shkak se një ka i të pegamirëshin Kër është në bi pjesën e mbito, si kur se ndovi Pasaj, kër prëndë në të kush islamin Kështë problem me është faq islamin mo Pasë shkak pegamirëshin Në shkak një, një urdhen, një vendim mund, kare, pa mund të jetë i vënuar kërë Për mund të jetë dobit dhe hajrë të mantë A një nga rinë në sovëndime, më së vendime, ngut. Ty duke se, jo, kjo është më më rëndzi, kjo është hajrë, shpëtan për ikanberi sa o samë so, si në këtë rastë. Ja, Shpëtimi të i është mu vënu, jo më ngut atë. Përndaj, nuk duhet me ngut proceset, nuk duhet me ngut stacionet, nuk duhet me ngut fazot, por duhet me upërshtat, o me rëthana, dhe duhet me upërshtat me etapa, etapa. Dhe me kuptu se, ka mundësit që vëneset sektuara, për pikrështë të jenë ato zhjidja dhe pikrështë të jenë ato urëcija që një duhet me, me përshytu për e ty nërën Andaj pekambeni S.A.S. më onë në beti i duru shumë meke edhe pse lakëmën të me shku për mërej në atë vend ku tashë më kështë e marë garanta për mbrojtja dhe për kujdes për me gjithatë në beti në meke në situatë të fareshte por që në te si kurse për me kësht Ata që Allah Gjallera ka caktu Dhe për ata që Allah Gjallera ka gjiku Apo gjithë mund të është hari Gjithë mund të është mirësia Nëjë duhet mësu mi më të përshtata Mi caktimi të, të Allah Gjallera Në qësë të dishrojmë Në mund në mënurë të urt me i zikë për ime tonë Nësë të duhet në nga në përfitu Gjithë në ngutje Dhe gjithë vrull Dhe gjithë vëprim me emocion Larg argumentit Larg dijes Larg me në shëndus Mund nga po pasojmë do të shumë të rënda ndoshta edhe të pariparushme. Ka ka do të sapooj shumë të pariparushme, por ka nganjë ta tila që nga gotia bën por janë të pariparushme, nuk mund të bëhet kthim mrapë. Kështu disa msimë që ndoshta me i cik rreth kësaj ngjarje këtij fillimi tek soi e shkurë në Medinë, edhe pse ka pasur vërtet situata shumë interesante të shpërnguljes, domthon se ashabe të disa familjeve që edhe në në ato në ato shpërngulje ka me dëvërëtënësime, informësitë dhe të nësishme, e nejë në shantanët do të vazhdojmë me këtë gjare malore higjiretin, kemi filuar bagi matë i prej gjiretin, para pregaditit e pregaditit e tashtës i përshkot, e do të vazhdojmë dhe e satë përfundantë pregjamerësën në Medina, dhe me gjare e tjera në zhvillimet e rëmësishme. Dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Zoti ju nderoj për sabrin dhe për durimin që po e tregoni me të gjithë këto mësime. Allah na mëson më al të përfitojmë gjithmonë nga biografia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. -al -al dhe -al ta kimë nafron Zoti ruajt. Oh sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi washabbihi wasallam taslim kether.